Я нічого не знала про кожен його день, настрій, вигляд. Я його знаю святковим, навіть якщо він приїжджає у футболці й шортах. Коло мене він людина святкова і святкуюча. Але я уявляла, як він їде містом і лише очі у тих молодюсіньких, голопупних, що падають мало не під колеса його машини і вішаються на шию в найбільш людних місцях. Я уявляла, як він жаліє, що зарано народився і думає, чи каже в голос своєму водієві, ведучи очима за котроюсь із них, а з нею хтось же спить, і міг би я? І тоді мені хочеться кинутися під чужі колеса чи потрощити сусідські вікна зі злості. Бо про мене він так не думає ніколи. 18 січня 2000 меценат. Це Хто? «Ти меценат чи хто ти?» «Меценат той, що дає гроші». «Як називається той, хто безкорисливо відриває від себе шматок серця?» «Серце пошматовувач? Я тобі не меценат?» 29 вересня 2000 Це чекання нестерпне, як нічний зубний біль Вимордувана, невиспана Із почервонілими очима Тиняюся з кутка в куток П'ю каву Викидаю старі речі Розгортаю нечитані книжки Розтираю скроні Проклинаю, благаю, але все до біса. До біса. Господи, за що ж ти так не любиш жінку, що даєш їй муку невиправданого чекання? Невиправданого? А чим воно виправдане? Годиною чи ніччю потайної зустрічі? Навіть для незахланної жінки короткочасна зустріч ніщо порівняно із розривом нервів на мотузці до того як 30 вересня. Найгірше? Ні, найважче. Останній день до приїзду. Це хвороба, яка не має назви, хоча має добре виражені симптоми. Якби хто знав, що я робила цієї ночі, він би справівдив мене в психіатричку. Після нетривалої телефонної розмови з ним, спізно я розстелила ліжко. Потім довго обходила круг нього і ще довше розгладжувала простирадло. Намагалася стерти обриси тіла того ж, хто іще вчора на цьому ж місці не випускав мене з обіймів. Я дуже ретельно й терпляче розповіляла зморшки і складки льоного полотна, а воно все одно – пружинило, пручалося під пальцями, так ніби не хотіла руйнувати вчорашній твій слід. Це щось нагадувало, але я не могла згадати, що саме. Тоді я сіла на постіль і до очамріння в очах дивилася, як по діагоналі простирадло знову набирає малюнка твого тіла. В якусь мить навіть здалося, що зліжка війнуло сонним чоловічим запахом.